În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh? Amin. Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Fras creștin, prasnicul întâmpinării Domnului ne dă prilejul, ca să aflăm mai multe lucruri folositoare pentru mântuirea noastră. În primul rând, vedem că Sfânta Fecioară Maria împlinea toate obiceiurile legii vechi și căuta să împlinească, tocmai după învățătura legii vechi și a Bisericii Vechiului Testament, Așa cum era scris și porunci de Dumnezeu, ca orice femeie care va naște prunc, după 40 de zile de la nașterea lui, să fie adus la biserică ca preotul să-l închine lui Dumnezeu. Fiindcă primul copil care se năștea era sfânt și făgăduit lui Dumnezeu. Tot în legea veche Dumnezeu poruncise lui Moise ca să învețe partea femeiască să nu se atingă de bărbat în acest timp de 40 de zile. De aceea, Sfânta Fecioară Maria a luat pe pruncul Iisus în brațe și a venit la biserica cea mare din Ierusalim după 40 de zile de la nașterea Lui. Odată cu aducerea pruncului în biserică, era obiceiul să aducă ca un dar preotului două turturele sau doi pui de porumbel. Și această poruncă legii a împlinit-o și preacurată curata fecioară Maria, Maica lui Hristos, împreună cu Iosif, logotnicul Sfinției sale. Aceste turturele le aduceau ca dar preotului pentru Domnul Hristos. Acolo în Ierusalim, zice Sfânta Evanghelie de astăzi, era un om care îl chema Simeon. Acestui ai făgăduise Duhul Sfânt să nu moară până când nu va vedea pe Domnul Hristos cu trup pe pământ. Dar pentru ce a fost el canonisit? ca să trăiască 360 de ani până va vedea pe Domnul Hristos. A fost un canon. Ascultați cum s-a întâmplat cu el. În timpul împăratului Ptolomeu, care a trăit cu 283 de ani înaintea nașterii lui Hristos, s-a făcut traducerea Sfintei Scripturii din limba evreiască în cea elinească. Traducerea a făcut-o 70 de cărturari mari. Între acești 70 de bărbați care au tâlcuit Sfânta Scriptură, se afla și dreptul și bătrânul Simeon, care avea atunci 77 de ani. Fiecare din acești bătrâni trebuia să întâlcuiască câte ceva din Scriptură, nu unul toată. Bătrânul Simeon i-a căzut să traducă pe Sfântul Proroc Isaia și ajungând el cu traducerea până la capitolul 7, versetul 14, unde zice așa De aceea Domnul însuși vă va da un semn Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanoil. Tâlcuit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Și bătrânul Simeon, măcar că era sfânt și cărturar mare, când a venit la locul acesta din scriptură și a citit aceste cuvinte, S-a îndoit în inima lui și a zis, cum? O fecioară să nască? Că fecioara nu poate să nască fără numai o femeie care a trăit cu bărbat. Și a zis el că aceasta nu se poate. Și este o greșeală în locul acela, scrisă. Atunci a șters și a scris altceva. A scris. O tânără, înascuns de bărbatul său, care se înțelege că fără știrea bărbatului, a trăit cu altul și alte cuvinte, care nu erau altceva decât o mare hulă și un neadevăr. Acestea era în mintea lui, a lui Simeon, dar nu și în a lui Dumnezeu. După ce a scris așa, s-a dus să se odihnească. Când a venit dimineața, a găsit scris din nou, mai frumos, Iată fecioara împânte pânte ce va lua și va naște fiul și va pune numele Emanuel și celălalt. El s-a mirat și nu știa cine a scris. Atunci iarăși a șters și sta atent să vadă cine-i șterge lui și scrie acele cuvinte din tâi. Și n-a putut pricepe până când a treia oară îi s arătă îngerul, arhanghelul Gavril, îl apucă de mâini și-i zise, Pentru ce te îndoiești, Simeoane? Și ți se pare acest lucru cu neputință la Dumnezeu? Adică Dumnezeu, care a făcut femeia din bărbat, nu poate să scoată bărbat din fecioară. Nu poate fără bărbați și fără să strice pecețiile fecioriei ei să nască fiu din fecioară? Iată, pentru că n-ai crezut cuvântul Domnului care se va împlini la vremea Lui, vei trăi până când vei vedea cu ochii tăi pe Emanuel Hristos și pe fecioară. Nu vei muri până nu-l vei pipăi cu mâinile tale. Și s-a dus arhanghelul Gabriel de la dâns. Și avea atunci Simeon 77 de ani când i s-au întâmplat lui acestea. Apoi când a ajuns la vârsta de 360 de ani, era o spaimă în Ierusalim pentru el, că atâtea rânduri de oameni muriseră. Și omul acesta nu mai murea, pentru că era legat de Dumnezeu să nu moară. Toți îi spuneau în templu și în Ierusalim îi ziceau Simeon cel fără de moarte. Chiar cărturarii și arhereii credeau că nu va mai muri și îl întrebau, până când ai să mai trăiești Simeone? Iar el le spunea, până când va voi Domnul. Dar nu le spunea la nimeni că este legat de Dumnezeu ca să nu moară. Ținea nascuns această taină. În ziua când a venit Fecioara Maria și cu pruncul Iisus în biserică, cu bătrânul Iosif, a fost înștiințat de Duhul Sfânt și Simeon să meargă la biserică. Bătrân și gârbovi de spate, cu vederile slăbite, a ajuns și el în biserica Domnului. Aici erau o mulțime de femei cu copiii lor în brațe, care așteptau pe rând să li se facă rugăciunea de curățire și de primire a pruncilor înaintea Domnului. Dar deodată o rază de lumină strălucește de la pruncul Iisus care îl ținea Sfânta Fecioară Maria în brațe strălucirea Domnului din brațele Maicei Lui, raza de lumină l-a atras pe bătrânul Simeon și a pornit pe acea rază lângă prunc și l-a luat în brațe. Apoi cu lacrimi a zis, acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace că au văzut ochii mei mântuirea ta. Apoi bătrânul Simeon i-a binecuvântat pe dânsii și a zis către Maica Domnului Hristos, O fecioară, iată, acest prunc va fi de cădere și de sculare a mulți și va fi semn de pricire. Acesta pe care îl țin în brațe este cuvântul lui Dumnezeu și mulți vor cădea, căci nu vor asculta cuvântul mărturia lui. Iar popoarele cele păgâne se vor scula din păcatele lor, din întunericul idolilor și se vor lumina și curăți cu botezul fiului tău fecioară, înălțându-se la împărăția cerului. Evreii se vor lepăda de lumina Lui, îi vor zice Samarinean, îi vor zice îndrăcit, îl vor face om păcătos și hulitor, îl vor răstigni și îl vor omorî Fecioară. Mulți se vor zminti și nu vor crede în Fiul Tău, chiar din ucenicii Lui îl vor părăsi. Mulți evrei îl vor huli în toate veacurile. Da, fecioară, până la sfârșitul lumii va fi semn de pricire, căci mulți nu vor crede și vor huli crucea fiului tău, care este semnul cu care va scoate sufletele din legăturile iadului. O fecioară curată, sabie de-amândouă părțile ascuțită, va trece prin inima ta, când vei vedea pe Hristos, fiul tău răstignit pe lemnul crucii, când îl vei vedea gol, străpuns la mâini și picioare și mort, atunci mare jale va cuprinde sufletul tău și ca o sabie ascuțită va trece prin inima ta toate aceste necazuri. Atunci răspunse și preacurata fecioară către Simeon bătrânul. Cum zici tu, bătrâne, Simeone, că voi avea atâtea suferinți, când eu cu bucurie l-am zămislit, cu bucurie l-am născut, cu bucurie l-am hrănit? Și cum voi avea eu așa supărare mare pentru aceasta, pentru această mare bucurie a toată lumea? Iar Simeona a grăit iarăși către sfinția sa. Destul ți este ție, Că te chemi, Maică, a acestui fiu, destul îți este că te vei chema împărăteasa cerului și a pământului și a lumii și Maica lui Dumnezeu. Când se va împlini aceste cuvinte care ți le-am spus eu, îți vei aduce aminte de mine și vei plânge mult cu lacrimi Fecioară, Sfântă Maică și Fecioară. Atunci se vor descoperi gândurile din inimile a mulți oameni. Atunci se vor arăta care vor ține și vor iubi pe Fiul Tău. Atunci se vor cunoaște cei care îl vor urâ pe El. Și până la sfârșitul lumii se vor cunoaște care pentru dragostea Lui vor primi chinuri și pedepse, foame și sete și cei ce se vor lepăda de dânsul. După aceste cuvinte bătrânul Simeon împovărat cu 360 de ani repetă iarăși rugăciunea de la început. Acum slobozește pe robul tău stăpâne, după cuvântul tău în pace. Adică dăm, Doamne, drumul să mă duc în liniște în cealaltă lume. Căci tu ai venit să mântuiești lumea. Și văzură ochii mei mântuirea ta. Acestea, zicând, bătrânul Simeon a căzut jos, s-a risipit acolo în biserică și o semintele lui le-a îngropat lângă zidul bisericii din Ierusalim. Sfintele cărți ne spun că în vremea răstignirii Domnului Hristos, printre ceilalți morți care au înviat, a fost și acest bătrân Simeon pe care l-a văzut mulți din cetatea Ierusalimului, l-a sărutat și a vorbit cu el, s-a întâlnit cu el pe străzile Ierusalimului în acele zile triste la răstignirea Domnului. Acolo în biserica aceea în care au adus pe Domnul Hristos, adică în Ierusalim, Scrie Luca Evanghelistul, Evanghelia de astăzi, că era și o femeie ce se chema Ana, fata lui Fanuil din neamul lui Asir. Și aceasta îmbătrânise în zile multe, căci petrecuse numai șapte ani cu bărbatul său, iar în văduvie 84 de ani. Și nu lipsea din biserică niciodată, postea și se ruga, Slujin lui Dumnezeu ziua și noaptea. Această bătrână femeie se afla acolo când a luat Simeon pe Domnul Hristos în brațe și a zis acele minunate cuvinte de le-au auzit toți cei ce așteptau să audă ceva de mântuirea sufletului. Atunci a început și ea, această bătrână, să spună oamenilor, cuvinte de laudă pentru Domnul Hristos și a zis, a prorocit, a vorbit și ea aceste cuvinte. Vedeți voi, oamenilor, câți vă aflați aici astăzi, vedeți voi acest prun mititel, acesta a făcut cerul și pământul, acest copil mic a făcut toată lumea. Acest prun mic a făcut soarele, luna și stelele. Acesta a făcut îngeri și stihiile. Acesta a zis și s-a făcut apa pe care noi o bem și care curge deasupra pământului. Acesta a zis și s-a făcut copacii, fiarele pământului, pești în mare, păsările în văzduh. Acestuia deci să ne închinăm și noi. Pe acesta des și noi să-L preamărim, ca pe unul Dumnezeu adevărat ce este. Aceste cuvinte a grăitana prorocița despre Domnul Hristos în acele momente. Dacă a făcut și a împlinit toate, cum învățase legea lui Moise, Sfânta Fecioară Maria cu Iosif, s-au întors în Galileea, în cetatea Nazaret, iar pruncul, adică Domnul Hristos, creștea și se întărea cu Duhul Sfânt și se umplea de înțelepciune și darul lui Dumnezeu era peste dânsul. Acum să scoatem și alte învățături spre folosul sufletului nostru din cinstita prăznuire a zilei de astăzi. Întâi și întâi să învățăm a fi mulțumitor lui Dumnezeu pentru toate câte ne-a făcut nou. Căci El ca un Dumnezeu adevărat, căruia se închină toate câte sunt în cer și pe pământ și de desubtul pământului, acum și-a plecat capul să fie binecuvântat de mâna preotului. Iată ce dar mare este preoția pe pământ! acela căruia i-au adus daruri la nașterea lui împărații de la Persida ca unui împărat, acum aduce și el, cu maica sa, daruri preotului, doi pui de porumbel. Spăimântează-te, omule, înspăimântează-te și tu, suflete al meu, că Dumnezeu pentru tine a sărăcit, ca să te îmbogățească și să te mântuiască. Pentru tine suflete a umblat zmerit, blând, descult și sărac, ca să te caute, să te înalțe la slava cea cerească. Oare, cu ce dragoste-i mulțumești tu? Ești tu gata să-i mulțumești pentru tot binele care ți l-a dat? Ascultați acum ce închipuire sau ce simboliza cei doi pui de porumbel care îi aducea ca dar preotului. Aceasta însemna cele două firi ale lui Hristos, firea cea dumnezeiască și cea omenească, căci Domnul Hristos a fost om de plin și Dumnezeu de plin. Deci firea cea omenească, adică trupul Sfinției sale, s-a răstignit, a suferit ca oricare trup pământesc și a murit, dar Dumnezeirea a rămas slobodă de toate acestea, fără chinuri și fără dureri. De aceea preotul, pe unul din acești porumbei, îl înjunghea, iar pe altul, îl slobozea de se ducea unde voia porumbelul. Aceasta era partea dumnezeiască, slobodă, iar partea cea trupească, omenească, era înjunghiată, adusă ca jertfă. O altă învățătură care era în legea veche și care o avem și noi creștinii, este ca femeia după ce naște până la 40 de zile să nu se apropie de bărbatul său și să nu intre în biserică, fiindcă cele ce îndrăznesc să calce aceste ori fac mari păcate. Fiindcă copiii care se zămislesc din aceste femei se nasc orbi, Mio pirahitici, cu picioarele moi, cu nervii slăbiți, cu sânge stricat, cu bube și buboaie înveninate. Iar în viața aceasta acei copii n-au nicio fericire, niciun noroc. Să-și aducă aminte fiecare femeie și bărbații chiar și să nu se lase ispitiți de satana a călca aceste orânduieli, fiindcă îi va urmări blestemul dumnezeiesc și vor avea pagube de tot felul în viața aceasta, iar dincolo chinurile veșnice. De aceea este bine ca în timpul acesta, precum și în timpul perioadei lunare a femei, în duminii și sărbători, bărbatul să aibă pați separat, precum și în posturi și în sărbători, când vor să se împărtășească. Această măsură de curățenie este pentru toți și vai de cei ce nu o respectă, fiindcă vor plăti cu vârf și îndesat și în viața aceasta, cheltuind cu copiii pe la doctor și umblând cu ei în brațe din spital, în spital, ca să-și vadă neînfrânarea, să-și aducă aminte de păcatele lor. Iată ce mare învățătură ați putut învăța astăzi din Sfânta Evanghelie, din viața acestor sfinți mari. O altă învățătură foarte importantă luăm de la bătrânul Simeon. Acest bătrân, deși era blând și sfânt cu viața, totuși a căzut mai întâi într-o mare îndoială și necredință căci n-a crezut cuvintele Scripturii Sfintei Cărți, că Fecioara va naște prunc și iarăși va rămâne Fecioară. În păcatul acesta sunt căzuți toți sectanții. În păcatul acesta sectanții care vin cu hule împotriva Sfintei Fecioare Maria, căci ei zic, că Fecioara a mai avut copii și ne compătimesc pe noi zicându-ne că ne rugăm la o femeie care a murit ca orice femeie de rând. Vai lor, aceste hule grozave aduse Maicii Domnului, hule împotriva Duhului Sfânt îi vor despărți pe vecii vecilor de Fiul lui Dumnezeu și al Fecioarei Maria și nu se vor mântui fiindcă păcatul acesta, să știți, nu se iartă hula împotriva Duhului Sfânt. De aceea ei nu pot să se întoarcă înapoi la Dumnezeu, fiindcă sunt lepădați de Duhul Sfânt spre pierzarea lor. Câți nu încearcă să le spună, mai vă rătăciți, vă duceți în iad, le arăți bine din carte, din Biblie, și eu o țin tot așa, nu sunt chemați, sunt lepădați pentru că au hulit. Să fim atenți și noi și nimeni să nu se înșele, să plece urechea la rătăciții care hulesc pe Maica Domnului. Ce trebuie să mai știm este că bătrânul Simeon, de când i-a spus îngerul că nu va muri până când va vedea cu ochii pe fecioara și pruncul, el era nelipsit de la biserică. Acolo îl aștepta ca să vină în biserica lui Dumnezeu, nu în altă parte, cum cred sectanții. În casa lui Dumnezeu, în biserică, îl aștepta bătrânul. 360 de ani. El venea cu nădejdea că într-o bună zi, aici se va arăta în biserica Sfințeniei. Și iată că după atâta vreme de așteptare a apărut lumina mântuirii, a apărut mântuitorul Emanuel cel prorocit și fecioara cea aleasă și sfântă pe care l-a aduse la biserică. Aici a fost locul de întâlnire a lui Simeon cu Dumnezeu Iisus Hristos și cu Maica lui Dumnezeu, Fecioara Maria. Aici, în biserică, se întâlnește omul cu Dumnezeu. De aceea, biserica se numește Casa Lui Dumnezeu. Iar Sfântul Ioan, gură de aur, spune că cine nu are biserica de mamă, n-are pe Dumnezeu de tată. Ne dăm noi seama ce înseamnă biserica să ne fie mamă cum suge pruncul la peptul mamei sale, ca să se hrănească și să crească, așa trebuie să sugă creștinul, harul ceresc, credință, învățătură cuvântului Dumnezeu, ca să se hrănească, să crească, să aibă și pe Dumnezeu de tată. Tocmai aceasta nu o fac sectanții. Ea despărține curatul de mama, de cel mai scump, de cea mai scumpă ființă de mama. Iată cât de mult greșesc cei ce s-au lepădat de Sfânta Biserică și din creștinii noștri care zic, de, de ce să mă duc la biserică, ce atâta biserică, mereu, mereu. Iată cei care s-au lepădat de preoție și de toate sfintele taine, cât de mult greșesc, care nu vin aici să sugă la peptul mamei sfintele taine, trupul și sângele Domnului, sfințeniile care sunt în biserică, în casa lui Dumnezeu. Sfântul Simeon, dacă a venit la biserică, s-a învrednicit a primi în brațe pe Dumnezeu, pe acela care a făcut cerul și pământul pe Cel ce a zidit pe om cu mâna, pe Cel ce a făcut îngerii și toate câte se văd și nu se văd. Și noi avem fericirea aceasta, fericirea aceasta mare să-L purtăm pe Domnul Hristos în inimile noastre. Și noi suntem purtători de Dumnezeu atunci când ne împărtășim cu trupul și sângele Său, al lui Iisus Hristos și întotdeauna creștinul adevărat. Sfântul Ignatie, Teoforul, a fost întrebat de împăratul Traian de ce se numește el Teofor, purtător de Dumnezeu? Și a răspuns Sfântul Ignatie, mă numesc Teofor pentru că port pe Dumnezeu în mine, căci toți creștinii care s-au botezat și nu s-au lepădat și sunt împărtășiți cu trupul și sângele Lui Hristos, poartă pe Dumnezeu în ei, în sufletul și trupul lor. Iată ce taină mare avem noi creștinii, cum ne este Dumnezeu trupul și sufletul nostru, dar suntem pământ. Nu pricepem, nu înțelegem, nu simțim, nu ne dăm seama ce mare har se revarsă peste noi. De aceea să fim și noi demn de a purta cu dragoste, cu cinste și cu credință pe Dumnezeu în inimile noastre, în sufletele noastre ca și bătrânul Simeon și să nu ne îndoim niciodată de adevărurile scrise în Sfânta Scriptură, cum s-a îndoit Simeon și cum s-au mai îndoit și alții, ca să ne slujească nouă de pildă, de învățătură. De aceea a fost așa. Și niciodată să nu fim îndoielnici, cum spune Sfântul Apostol Iacov, că bărbatul îndoielnic este nestatornic în toate căile sale. Omul îndoielnic zice, Oare există sau nu există Dumnezeu? Oare există ia sau nu? Un astfel de om este ca un nor pe care îl poartă satana cum vrea, căci el nu crede cu fermitate, cu tărie în existența lui Dumnezeu și a lucrurilor nevăzute. De aceea satana îl duce unde vrea, căci de la necredință pleacă tot răul în lume. Omul care nu se teme de Dumnezeu e în stare să facă orice păcat. Și vai ce păcate mari și grele se fac astăzi pe pământ! Păcate grozave! Auziți, femeia, mama, să-și omoare copilul cu ciocanul, ca să fie bărbatul de-al doilea cu ea și să, să trăiască cu ea. Să nu plece bărbatul pe care l-a găsit. L-a omorât înainte de a merge la școală și l-a îngropat în grădină. Și nu s-a știut mult timp ca așa îi spusese bărbatul nu te țin și nu stau cu tine dacă nu-i faci ce îi face copilului. Și dacă l-a omorât în grădină și a trecut ani că era băiat, nu s-a știut atâta timp până la vremea când trebuia să-l ia în armată. Și atunci s-a descoperit că a trebuit să vină ordenul de chemare să intre și el în armată, și-au cercetat îndeaproape lucrurile, i-au luat la rost și-au trebuit să spună tot la bătăi. Și au dus acolo autoritățile să arate unde l-a îngropat, a arătat cum a făcut și cum l-a omorât, cum i-a dat cu ciocanul, cum l-a cinuit, L-a întrebat și pe el, dar tu ai dat în el? Am dat și-o câteva picioare. Vai ce răutate pe pământ! Și câte sunt, cred că ați auzit destule, crime. Crime, omoruri fără frică de Dumnezeu. De cine să se, teamă, să se aibă frică dacă n-are de Dumnezeu? Dacă nu se teme omul de Dumnezeu? Toate relele le poate face. De aceea vedem atâtea rele, pentru că oamenii nu-L mai au pe Dumnezeu. De aceea sunt atâtea crime, atâtea răutăți și dușmănii, atâta înșelătorie și minciună, atâta mândrie și răutate, invidie și lăcomie. Căci unde nu este frica lui Dumnezeu, Oamenii se îndobitocesc. Dar ce să zic? Care dobitoace? Care? Care fiare sălbatice? Fac asemenea păcate, asemenea rele. Au răutate aceasta să-și omoare pui, N-am auzit. Din contră, te rupe o pisică, un cățel, o cățea. Dacă te duci să-i iei unul din puii ei, iată că omul a trecut orice fiară cu răutatea și ajung la răutate ca demonii, și vor trăi pe pământ oamenii dacă nu se întorc ca în Să punem la suflet cele ce am auzit și să scrim pe tablița inimii noastre aceste sfinte învățături pe care le-am auzit astăzi la praznicul întâmpinării Domnului nostru Isus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu și al Fecioarei Maria, învrednicește-ne și pre noi ca să te primim prin sfânta împărtășanie în brațele sufletului nostru. Și slobozește-ne de toate păcatele pe care le-am făcut cu voie și fără de voie, ca să fim și noi ai Tăi pe vecii vecilor. Amin.